Чорне і неприємне, важке й солоне, яке вже починало з неї висякати після легкодушного льонченого відходу, збільшилося вдвоє чи втроє. Залило її з голови до ніг, а в жилах забушував замість крові вогонь, аж обличчя покрилося червоними плямами. Саме в той момент і глянула в спину чоловікові. Адже покинув її, коли найбільше потребувало його присутності. Кинула вогнем із вибухлих очей, і самій здалося, що піджак на льонченій спині задимівся. Після того її рухи стали й сердиті, губа прикусилася, сльози запеклися в очах, в душі щось перемнулося і затверділо. У такому стані й пробула весь час його відсутності, який став одноманітним, настирливим чеканням. Що буде далі, не хотіла й думати. Але щось таки станеться. Та ж бо мали якось звільнитися від незадоволення та урази. Тобто від у тієї киплячої у грудях смоли. Через це не бажала вже й сподіваного приходу кумась, бо тоді виговорилася б і не змогла б залишитися така нещадно тверда. Знаєш, сказав винувателюнька, я до тебе ненадовго. Я в неї зараз в подсобниках, бо воно, сказати по правді, помогти ж їй тра. О, а хіба кажу надовго? Олексій подивився на нього одним більшим, а другим меншим оком. Ставимо ті дверці, щоб онемо раз у шахи. А ні, то я Семенюка гукну. Лучше гукни Семенюка, зітхнув Льонька, бо там буде громі і молнія". Ну, це вже дійсно, хихикнув Олексій і повторив те, що раніше варнякав. Ай, баби, то ходло таке. Я то дверці може і сам спортив. Але коли б не та видра, то ість... Побачила трохи зарано. Кажу, ну що тобі, Галь, приспічило з тими дверцятами? Давай лучше любов'ю займемся. А вставиш, каже, дверці, тоді видно буде. Ну, мені, звісно, раз плюнуть вставить ті дверці. Та я ж про тебе подумав. Бо ти, скай, наче на цепу біля тої броньки був прив'язаний. Вступили у хвіртку. І побачили на Ганку гарну і повнотілу молодичку. Трусила килимця. Від того подвір'я вкрилося туманом, і вони пройшли через той туман спершу один, а тоді другий чхнувши. Молодичка зблиснула зубами, відповідаючи на льонче привітання. А приятель зашипів їй на вухо так тихо, що аж сусідка з того боку вулиці почула, «Привів тобі Галь-спеціаліста до тих дверець!» Хтось там сообрази!» Галька кліпнула, тоді як Олексій широко всміхнувся і підморгнув льонці. Вони переступили порога хати, на підлозі якої не було ані килимків, ані доріжок. Світили тільки недавно пофарбовані дошки. «Ой, у мене такий нелад!» – сказала ніяково за спиною в льонці молодичка. — Саме прибираю, тож звиніть. — Та ще прибереш, — нетерпляче сказав Олексій. — Збігай, ну, поки з дверцятами возитимемось. Молодичка важко зітхнула. Замент її вже не було. Льонька приступив до дверець і став їх розглядати. — Та тут тільки гвинтика траза крутить, — сказав здивований. Почув за спиною хихіт Та ж про що тобі цілу дорогу торочу Сказав приятель Це баби в цьому нібальмеса не тямлять Я знарошно придумав Не можу підчинить, кажу, хоч здохни Довше, Льонь, возися, довше Я ж тебе від твоєї вирви спас То поможи мою надуть За ти вип'ємо Льонька хмикнув, але не обурився Відкрутив кілька гвинтів, зняв дверці і почав розглядати, як ті зроблені. Олексій у цей час відкручував гвинти на другій створці. «А ця мебля, – сказав, – не з дерева, а з тирси!»